Ступ. Ми готові розповісти дещо нове про те, як заснувати, вести, розширювати або не розширювати свій бізнес. Ця книжка не спирається на академічну науку. Натомість вона спирається на наш власний досвід. У бізнесі ми вже понад 10 років. За цей час ми бачили два економічні спади, один пук мильної бульки, трансформації бізнес-моделей, а також чули всілякі пророства про кінець світу. І все це не завадило нам залишатися стабільною прибутковою компанією. Ми – маленька компанія. Зумисне маленька, відповідно до наших намірів, яка створює програми забезпечення, аби полегшити життя іншим маленьким компаніям та групам. Нашими продуктами користуються понад 3 мільйони людей у всьому світі. Ми починали 1999 року як консалтингова фірма з веб-дизайну у складі трьох осіб. Оскільки нам не подобалося програмне забезпечення з менеджменту проектів, що використовувалося в нашій галузі 2004 року, ми створили власний продукт Basecamp. Коли ми показували цей онлайн інструмент клієнтам та колегам, вони в один голос говорили: "Нам теж таке треба для нашого бізнесу". Минуло 5 років, і Basecamp приносить нам мільйони доларів щорічного прибутку. Тепер ми продаємо інші інструменти для роботи онлайн. Десятки тисяч малих підприємств сьогодні використовують наш HiRise – простий інструмент для менеджерів, які керують роботою зі споживачами. Цей програмний продукт допомагає їм відстежувати потенційних клієнтів, вести облік оборудок і підтримувати понад 10 мільйонів контактів. Півмільйона злишком людей підписані на Backpack – нашу платформу для інтернету та обміну знаннями. А за допомогою Comfire, створеного нами інструменту для бізнес-спілкування в режимі реального часу, надіслано понад 100 мільйонів повідомлень. Крім того, ми винайшли і виклали у відкритому доступі платформу для комп'ютерного програмування Ruby on Rails, що активно використовується у світі Web 2.0. Дехто вважає нас інтернет-компанією, але таке визначення нас дратує. Інтернет-компанії відомі тим, що наймають купу людей, витрачають купу грошей, а потім видовищно розвалюються. Це зовсім не про нас. Ми маленькі. На момент підписання до друку цієї книжки у штаті було 16 осіб. Ощадливі. Прибуткові. Багато хто каже, що не можна робити те, що ми робимо. Вони вважають, що нам випадково пощастило і радять іншим ігнорувати наші поради. Дехто навіть називав нас безвідповідальними, авантюрними і, подумати тільки, непрофесійними. Ці критики щиро не розуміють, як компанія може відмовлятися від зростання нарад, бюджетів, рад директорів, реклами, штату продавців і реалій нашого світу, і при цьому процвітати. Але то їхня проблема, а не наша. Вони кажуть, що треба продавати свій продукт компаніям зі списку ТОП-500. Не слухайте таких порад. Ми продаємо компаніям зі списку ТОП-5 мільйонів. Вони вважають, що не можна мати штату працівників, які майже не зустрічаються, бо живуть у восьми містах на двох континентах. Вони кажуть, що не можна досягти успіху без складання фінансових прогнозів і планів на 5 років. Але вони помиляються. Вони кажуть, що треба наняти піар-фірму, щоб потрапити на сторінки поважних видань Time, Business Week, Fast Company, New York Times, Financial Times, Chicago Tribune, Atlantic, Entrepreneur, Wired. І щодо цього вони помиляються. Вони кажуть, що не можна ділитися своїми рецептами успіху, розкривати секрети і після цього вигравати в конкретній боротьбі. І знов-таки вони помиляються. Вони кажуть, що не можна конкурувати з дорослими хлопцями, не маючи солідного бюджету на маркетинг і рекламу. Ще вони кажуть, що ви не досягнете успіху, створюючи продукти з вищими можливостями, ніж у конкурентів, і що не можна нічого змінювати в процесі, коли справа вже запущена. Але це саме те, що ми робили і робимо. Вони ще багато чого кажуть, але ми стверджуємо, що вони помиляються, бо ми довели це практикою. І цю книжку ми написали, аби показати вам, що саме ми маємо рацію, а не вони. Почнімо зі спроби проаналізувати суть бізнесу як такого. Розберімо його на найдрібніші деталі, спробуємо пояснити, чому настав час відкинути традиційне уявлення про те, що треба робити, аби вести бізнес. А потім складемо все докупи. Ми навчимо вас, як почати справу, пояснимо, чому вам треба менше, ніж ви думаєте, порадимо, коли доцільно почати справу, як зробити так, щоб про вас дізналися, кого і коли варто взяти на роботу, а також як з усім цим упоратися. Отже, до справы.